Salmul 250 al semnului Aleluia, slavă, ție, Doamne, fiindcă prin semnul binecuvântării ne-ai sfințit și bradul neamului nostru la cer l-ai suit. Aleluia, slavă, ție, Doamne, fiindcă prin semnul Sfintei Cruci, la tine ne-am închinat, iar tu la dreapta ta ne-ai așezat. Aleluia, slavă, ție, Doamne, fiindcă prin semnul Sfintei Cruci, o savie împotriva duhurilor rele ne-ai dat și cu el ne-am alungat. Aleluia, slavă ție, Doamne, fiindcă prin semnul mirungerii, pe cei a pe fruntea noastră, ai însemnat și de cel rău ne separat. Aleluia, slavă ție, Doamne, fiindcă prin semnul luminii, harul tău, în candela altarului sufletului nostru, a vegheat. Aleluia, slavă ție, Doamne, fiindcă prin semnul smerenii, gândul nostru l-a iluminat și l-a înalțat. Aleluia, slavă ție, Doamne, fiindcă prin semnul de ctitorie, Urma pasului tău în biserica ta din sufletele noastre lăsat. Aleluia, slavă ție, Doamne, fiindcă semnul icoanei tale în filida inimii noastre ca o lumină a stat. Aleluia, slavă ție, Doamne, fiindcă semnul darului tău așezat în sal, unde destin nou ne-a arătat. Aleluia, slavă ție, Doamne, fiindcă prin semnul legii iubirii, ca pe ungerii tăi, ne-ai binecuvântat.